بسم الله الرحمن الرحيم لأن الأصل في الحال هي الحال المفرد و العراكة المفرد ورنية آيات كي دك خبروحات سد و تاريخ زمان و زين كي لا ربية زين دراغي و زيادة مشروطة بلا عوزد زيادة مشروطة بلا عوزد و تاج عزيزي راك يقول لسعودر كريك نشرت لك صحي شو دک کسې درکې تخصن کزا او یغې بیاجهز ده. دا بیا صحیح حسني کزا را. هدایت مطلب دک او تست تکسیرت زیاتیت لري که د امت پردای حکم متوب ان کړو چې امر ده په. او دبل مانا کړي والا بل بل ګردنی. بهر حال نم دلیل ذکر کړي چې دا دلیل دمس کړه پردای او جیبه خبر منډا کولای دا چې داوا مخ کې ویل دلیل اوس وایو د فیروز ویل پکارو چې صحیح شو نو د دلیل د دې خبره پېښ کیته او په هر هغه جمله چې د قسم نه حال کې د شي نه سکه شي او هغه حالت نه صحیح کېږي نو صحیح د تک جملو واکې شي حال په و سره صحیح او به د دې نه جملې سکړي مستثنا کړې د تک خبره تر شی وو د نه وا داوا د کنو دا بل ځنه خبر او په سی داوله فاین كانت فعلیه تن داوا ده ک فعلیه او فلم او فعل مضارع مثبت دری بیا په و داخليدل هغه درست نه مزاره مضارع مثبت باندې دا و داخليدل دا ممتنع دی یا پر موږ دا دلیل داخليدل پاتشه دی دلیل وګړو د دې چې موږ پر خوده دلیل وایو مثال دا دی پر د پاره پیشو ولا تمن تاستقصر فعل مضارع مثبت راغنا دا نشي ویلو وتاستقصر اوس دلیل پيش کړي دلیل ډېر وګدې څنګه دلیل دی او تاسو ما دا خلاصو چې اصل کې دی وی اصل په حال کې حال مبرده دی بیا حال مبرده ولې اصل نو داگیره پروازې بیا حال مبرده باندې وو ناراضه او حال مبرده کې کوم اوصاف او صفتونه د رضا په دی جملې کې وي ولې چې دا جمله په بازار مثبته په حال شو او حال مبرده باندې وو ناراضه لہذا دې باندې مو سلاکا کزړه خبره لگا استاذ چې زموږ زماواز څنګه دی او زما په شان ده زماواز پا آئے آراتاو کا نند زیارت رس اذا خبر چی پکنے کہتا نه کینے لیانا الاسل اذا که اصل چرے حال کی حال مبرد تو حال مبرد لیعراکت المفردی فی الاراب دووجی دو اسالت دا مفرد نا اراکت اسالت توی دووجی دو اسالت دا مفرد نا فی ارابو کی و تطفل الجملة تو آلیه او جملة چی کم دے سدا تطفلو تو فی لید بدا بانده لعقوعها موکعهو زکه دا دغه په ځمې باندې سګي واقع کیږي او دغه چې بنا کېدو د جملې نه عليه پرې مقرط باندې لوي کوې هی موقعه هو دا دغه په ځې واقعه کیږي نو دا حال جوړی کې څنګه چې حال جوړی هر هم ځای اندازه لګایي ځکه ستا نس کم خونی مو پرتو وي او ترکشتل مت دا غي رب لوزي دي محلي ولی دلیله شروع دی او دا حال مقرط چې تدل د دلات کې په دوه صفتونه یو حصول صفتین باندې راته کې د غیر ثبته معنی لات یو په حصول صفتین او خودک صفته غیر ثابته تن فدو خبر درات کی صحیح شکه نه غیر ثابته نو دری دلیل چری و استاد ویچپ دلیل را روان دا دا دي صحیح وهیئه المظ يدل دات علی حصول صفه فی حصوله وای د حصول د صفه مطلب حصول د صفه دا د قائم بالغی دا ی وصف ثابته چی قائم دي چا سره د غیر زیدون جاءنی زیدون راکبا دغرا بند پيو رکوب باندې د لایق چې د رکوب قائم نه چا سره رځیت څه یوه خبره وکښتا کنه د دې د لایق کې په حصول صفت باندې نه په معنا باندې چې قائم نه ده غیر صحیح صفت باندې مراد خال لئنها له بیان الهی ته ځکه حال د پار د بیان ده اتي ات الاتی علیه الفاعل والمفعول وكلیهما والهاته هيت چې د معنا قائم ملګا چې په مفرده کې معنا را او صفت اللغه و دي ځای شي کنه چې بیان ده اتي یو پکې د خبره ذم غیر ثابت مقرن لما جوالت حا جو حالو الحال كذلك له ذم اگر خبر ذات چې دا غیر ثابت ده صحیح څنګه غیر ثابت د کله زمونږ خبر په حاله منتقله کېده په حاله او تدخل خدای ان نجدا کی خ رکوب جوړ کی کنه نجدا کی موږ څه کوو حاله په پرده کې حصول على صفه تدلات او حصول صفه باندې غیر ثابت متلکدارې چې دا د هرې خپل موثق نه دغه وس په دغه هيئت جدا کړي شی زه درځو راکب نې نو دوی هم پکې دا خبره ده د دې د لارې په پسپات باندې راې څابت ته چې دا ثبت ثابت نه من دنه منفقوال راځي جداوالې راځي لین کلام په حال المنتقل او دا خبره موږ کا کوړه چې دا خبره په حالې کټه چې زه درځي سور وې سورې خل او جدا کړي را موږ خبره حاله منتقل کړه کله کله جدا کړې مقارن ذلك الحصول و او دك حصول بمقارن ولما ده اغز الحال سراجع الى الحال كد له يا لما ده اغفل ذره عامل سرا جواله الحال كد له جي دخل لا البركير يعني العامل ده بمقارن يجي سرا ودري <تصفيق> خبره كده ده حاله مفرد ده مقارن وعامل ذو الحال سرا سيجوا <تصفيق> لان ذکر دا ذکر مقارن وی چې مقصود زمونږه د کوي چې دا فیل نه دا فیل صدرې دونه د پکم حالت کې وي جنه چې مجید صدرې دونه د پکم حالت وي د دې د فیل حالت بیان کېږي دا فیل مکید پکم کې اثر لري ورکووب سره لئن ان عرض ذکر عرض حالنا تخصیص وقوع مضمون عاملات تخصیص د وقوع د مضمون د عامل له په وخت حصول دا خاص کول دي دا مضمون د عامل دا مجیات خاص کولي خلاصات ولیکه د مجیات دا او کو د مضمون خاص کول دي د وقت وخت د مضمون د حصول د حال دا حصول دا حصول مجيئت سره نحصول د مجیات حصول د مجیات سره مجیات الزید د جا انی زید د دې خلاصره او مثلا مجیات الزید دا موقت کول دي د وخت الرکوب سره د حال حاصل نو مثلا مضمون وقت الرکوب مجی اتو زید مقید کول دی د الرکوب سره مجید مقید دی او دا معنا د سره صحیح شو اوس چې کله د دې خبره را لې او په دوهونه داخلي سپک راي حصول الصفه غیر ثابته مقارنده عامل سره او د باندې و راضی کړه راضی وا په مبرد حالونه راځي کنه جانې زیدل حاکم لہذا چې دک جمله المظارعیه مسبته ده په شانتی ده او هغه کوم دادرې ولا خبر ثابتې لہذا پاغه به مو نو دې ځک واي چې ش... ویل وو د پله مزاری مسبت چې کله حال شي کزا لیک د رنگي دلالت کې په حصول صفات غیر ثابت مقارن باندې او دا صفت مقارن نه لېما د عامل سره جویدت کې للهو چې دا حال کې ګرځول شي داغه د بارک المفردہ پسند مفردہ نو فهم تنع العلوه فيه كما بالمفردہ مفردہ تن دې کې مو مونتنارې سن کې مفردہ کې مونتنې دې ته نه دی دا په نتیجه مرتب کړه اوس په دې مې په آکا په مفرد کې تفصیل وکړو په دې جمله کې باندې واړه خبرې څنګه حصول د ثبته یا ثابت مقارن یو ورک شوتا اما الحصول هرچه حصول د دلالت د مضارع دې یعنی هر کی حصول له حصول لسبت نو اے دلالت لري زانه مسبت على حصول صفت غير ثابته دې د لادت کې حصول صفت غیر ثابت باندې زکا لكونه فعلن دې څه شي په يدل على التجدد بتجدد او عدم الثبوت اى عدم الدوام دلالت کوي په ثبوت او عدم الدوام باندې دلالت کوي په تجدد دلالت کوي او عدم ثبوت دلالت لكونه فعلن مثبتن فیدلو علی الحصول نو دے دلات پس بانی پا حصول مانی تجددنا مراد دا دے فیل شئن پا ان پیدا کی حضران جہاں انترا لگا نا او عدم و ثبوتنا مراد عدم یعنی وجود بعد العدم دے لگ لگ دا رکوب لگ لگ جعنی زیدو آو یرکبو لگ لگ رکوب وجود ترازی لگ نو عدم و دوام دے پا او تجدد دے ان پا شئن پا شئن پیدا کی اول آدم الثبوت ته نشئ ان ان را پیدا کی او تجدد نوی نه را پیدا کی صحیح شکرانا او بالمثبت ته نو دک خبره ثابتی کی آدم الثبوت او تجدد ثابتی کی ثبوت ته اگر چیده پکی تجدد آدم الضبون نے ہو آدم الضبون او تجدد دا ثابتی کیسے مثبت ته تگیران اپا مثبت کسی ثبوتی انکہ هی فعل ان د تل د پاتې سي پاتې سي پاتې سي او مثبت له حاضر د ډول سي پتون تجدد او ادم درام سيگي ثابتيگي مفيد الله الحصول د پسبند لاږي په اثبات او حصوله دراته او مقارنه ترته په خوایو اچي انکہ دغه نزارې د مزارې کم حالي او مستقبالي نو له حاضر د راتګي کنه کوي له حاضر مقارنه شته حال سره چې په حال د راتګي دا د حل سره سره شه مو کار نشه و نظر سره دې کې نظر دی کاوه اما المقارن دغه المقارنات په تلکنهه مزارع انده مزارع د پیسو الحال سره ید حال لري کماس له لاستقبال او نظر په دې کې نظر دی په دې نظر ځنپو هيګه مضارع علی سیاج په کم حال دلالت کوي یو ای که زمانہ د استقبال د بل زمانہ د تکلم حالت مراده یو حال استلاهی نه ما یو بینهات الفاعل و بالمفعول ایو زمانہ د حال د دوالو کې فرق دی دوالو کې یو حال استلاهی نه بی ایو بینهات الفاعل المفعول چکم د حال وری نو تی مزاره مزارسیا کې کم حال دی توجدہ سیګه په استخبارات کې نو حال په مېزدي حال هم په نیم د راتګي دا په کم حال دی په حاله زمانی اګه په حال مايوبيل هتل فایل المعلوله دې نزدې کیږي عارفونه کوي دا خبره محدود شه ده سې شګنه دې توجی مازی بعید نکد په داخل کې رانیز دې به حالت نو دا په کوم حال په نزدې وکړه حاله نحیته په زمانی دا حاله زمانی په حال رانیز تاسو پنځه ځده پوي هجي وږي نظرن په دي کې نظر دلې ان حرل تاسو کي زیارت پرځوي لګان تاسې د لاليانو کې څه هم سم نه خوځاړي د زمونه خبر نه ته څنګه چې شاګرد پدی پويږي چې دا استاس په سبق پويږي چې شاګرد به نه پويږي پدی پويږي چې دا استاس په سبق پويږي دې باندې مطابق نه لاملو ځل کې پکنه پويږي پای کې پکوړو سموس ورځي ترتیب برابر دی خبرمه نن دا نه څنګه چې طالب به دې داسې دي چې فارستاس پویږي چې دې پویږي او نه پویږي دی ورکې پویږي دی ورکې پویږه نو ستاسو خدای پاک هغه چې دې زیارت پر چې څتې چټي کی زوس په دې پوهه مې تاسو راځه کنه کاره د زیارت ته هو اله ان شاء الله په سلامت وذي نظرا فديك نظر ده لان الحال الذي حال يدل عليه المضارع في اندلات کوي مضارع کي هو زمان التكلم هو زمان التكلم وحقيقته اليك حال ستوي وداد مضارع نصو اجره كتكيږي سیکنډورا اور ډيریک سیکنډ بیا کنورت کيږي په ماضي کې پتہ څنګه نه راکٹ شي نو یو متوهم سیکنډ تکل تکي پرسکول شي ته زمانه الحال وي اور په حقیقت زماني دي يو استقبال له یو مزید ا دحال په کیسه غلطه پالت دي په څنګه دا ځای متعاقبات بس د ډیر اني اجزایو زر زر بدليږي مزیدا وحقيقته وحقيقه د هغې ځای متعاقبات پیدا پېراتلونکي پی د اواخر و دا دا او د مازین او د اوایل له استقبال نو چې کوم حال باندې مزارع بلات کې نو د کحاله اول حالو چې موږ په صددها حاجی می د بیان, بیان کې یوه ژوند تكونه مقارنه چې د مقارنه د زماني د اوکو د مضمون د پینسر اچ مقید وي په حال سره مازين كان او حالا او مستقبلن اغه مازين کې دی شي او حالم کې دی شي او استقبالم کې دی شي چې کوم حال له ارګ طول کې دی مازين کې دی شي قد حسن صدور وانګ مازی دګنره اجاني زيد راکبن کرا کېبنه په مازی دګر کې نه په چې اریو په کې له هر دغه سغا سپور چي دي د مخه تراشي د د مبتغار شي اسم پالس ا او دا په معنا د حال د استقبل راځي صحيشو نو دلتا کې را کېمن په معنا د مازمر په معنا د حال مانا دا سکبال مو؟ او د له په معنا د مستقبلم او کله بالکل مضارع راشي ولایت نن تستکثر نو چې حال حالي استلایته وې د نو مازمر دل شي صحیح شو او مستقبلم راتل شي او حالمو راتل شي او حال یاد نو هغه صرف زمانه حال په دغه باندې سکي دلالت محنی. صحیح کړه دا خبره غلط ده چې صيغه د مضارع د حال مقارن و دې چا سره مازمر لا عمل في ذو الحال سرى مقارب لا عمل في ذو الحال سرى زبد في ماضي أو حال ومزارع جاءني زيد وياقل صحيح شكنا جاءني زيد يأقل يا ولا ياقل زكا سيدنا راضي تستقصير بشاند ده صحيح شكنا ندك سششا حالي منتقل رأينا زيد راجع اوز قرار قي حالي منتقل رأي زيد وياقل زید را گئے او و او تل لري کې اروته سره اوسم قاعده و چې په مثبت و او ناراضي یعنی زید یا. دا او اس دې کې ماضیه او حال شې مزارعه ملدا خبره غلط ده چې کله حال راشي نه دي مقاری شې د عامل لجا سره د حال سره حال براشي د ذول حال ولا عامل با هغه ماضی او داسي مزارعه دا, دا خبره غلط ده ماده وايي ول حاله لته حال جمله بیان کی عرب چې عواجب دی چې اه مکارینوي د زمانی د اووقو د نضمون د فیل سره چې کم مقعب د په حال سره مازی د حال مظم کې د شی حالم کې د شي استباره د فله دخله اس د خلشته مزاره د پاار پا په مکارت کې چې مزاره مقاین شي د عمل چا سره د زل حال سره صحیح نه مل او لا اوسپله جې اولاد لا د علت بیان کړي شی د امتننا د سره په مزاره مثبت کې پس سره بیا هو على اووز اسمیل پاییل و بالتقديره ما نن ايله پر پرسر بانجی پر دیشرم اسم فاعل تاغه اسم فاعل ده جکم ده په وزن نچار مزار مثبت په وزن نچار ده دی. اسم فاعل لیکن ايله لکه فاعل متحرک دیم ساکن او یذ ريبو کی مزار مثبت کی رونه متحرک دیم ساکن متحرک متحرک او فاعل کی متحرکه ایلم متحرک متحرک ایگیم در متحرک یا ساکن دی کیم متحرک یا ساکن صحیح نو لحاظ دا چې د پوزن کې پشان د اسم فاعل د اسم فاعل چې کله حال راشي پاغه و ناراضي په لکه چې دی کې وزن کې دا پشان دی چې پدم باندې راشم د حال راشي مضارع مثبت په پدم وو یو وجدان او جمله ته دی بیت تقديره معنن او تقدیرن چې کوم دې دا اسم فاعل هو ته معنا د چاره د مزارع یې لگا تس به وی شرامت کوي رکړي به په تفصیلن شید عمل کوي کیاسي عوامل کوي بتا سويلي کوچکل د نمک شپک سې ناراشی یا ته مبتدار راشي یا ته موصوف راشي یا ته ذحال راشي په دې حالت کې عمل کې یو شرط در چې مقدد ته کیا وی تکيه دا سې زونه په د مزارع په معنا استقبال ناکه ټیم کدی عمل کوي نو الته نه پته لګی چې د عمل کوي صحیح چې عمل کوي خو عمل کله کې چې له دوه شرطو ویني چې شرط نه پته لګی چې کله د پمانه د حالو یا د استقبالي عمل کوي نو پته لګی چې د پمانه د حل استقباله راضي ورنه د عمل د کارګدک شرط نشل غولې چې یو ته کې په کاردا بدل چې د د حال یا د استقبالي نو د کار مزاره مثبت پہشان دې اسمي فایل دې اسمي په حالو استقبال پمانه او مظالم په معنا د حاله د استګبار راضي لہذا هغه ناراضنه پدم وو فل انا ان ان <مشن> ان <مشن> يعلل ان <مشن> امتناع لوچمن د لندن <مشن> پرزیدنت <مشن> نه د مظالم <مشن> مثبت به نه وراض نه سو پهل چې مظالم مثبت په اسپایل له لفظا او تقديرن وبتقديره مانن او په تقديرن چې کوم دی د اسپایل په معنا د چاره د مظالم ای اعتراضي مثله بیان او اما ما جاء من بعض العرب كنت و اسف کو وجهه الکہ دل ته په فسره ووضه هل شي را کنه ااده س شریعه سکو سس مزا سکه سکو اسکو مزاره را مثبت ته صحیح شه مبت کار ادرنه تراله نو چې نه دګی تاویل شي و اده دل ته هر کله چې زه د اریدا دی نجات و ارهنهم مالك زو تختی د مالک می داواره کای مردار نجات و ارهنهم ندا و ارهنهم مالك مانی جات منتपदा سهاله چې دابل ور سرغاڼه کړ ارهنو سه شه ده مضارع متکلم و په داخل لګان و اما ما جاء ور پسې تعویل کی فقیله د په تعویل کې بیا ویلې شوی ودان وام ما ما جار چې هغه ویلی دي او عام ما ما جار چې دا غلي دي من نحفي قال بعض العرب د کول د بازو دارا بنا قم تو اسق وجه هو قال هو بلما خشيت ازافيرهم اسلحتهم ناجاو توار هن همالکا نو وكيل او ویلی شي دي او جا فكيل هر چې دا غلي دي دبرکی ویلی شي دي ان ما جاز لو په المضارع المثبت جائز د مضارع مثبت کې هو الوه کې حالنج حالوا کې جوړ علي اعتبار حسب المبتدا اعتبار عضو لاتكون الجمله الاسميه جي جمله اسميه خو د شاند را به شي چې په جمله اسميه باندې و دلو جائز دي دا جمله اسميه چې جمله اسميه په جمله اسميه و ختم چې مضارع مثبت ته او پسره داخل شي نو ده وې فقيله وی شي نو اجازه لو په المضارع المثبت طبقه او خلن او اعتبار حسب المطابق اعتبار چې جمله اسميه ا و كمد وأنا اسوق وانا ارهنهم كما في قوله تعالى تؤذوني وقد تعلمون ان رسول الله وانتم قد تعلمون ذيكم غره قد ايش كان الذي قال لك ده مزارع مثبته وهو غله وت وقد تؤذوني وقد تعلمون ما زرع راقد هذا الحال كتشخو يا جد الله صلى رسوله اين ادت ورتا سما سردا قال كما رمضان ترى الذي يقوم دل غزيب بياني موسى عليه السلام تمط ایسا علیه سلام کن لی ندی کم علیکم اجاره مصبت تے وو پیداخر چھو چپ در جملے اسمید خودی کتا تا انتم نخکاری انتم کتا تا نخکاری گی تمافي کولی داراته نه تاسو ماته زره راک وخت عالمو تحقیقدار چې تاسو ویګیان رسول الله اي وا انتم کتعالمون او تاسو چې په سره وکی له ویلی او چې كنت واسق وجهو شازن یو جواب تدان به نذری وشازو کنادر ونذر کالمادو امين رکه رکه صحیح څنګه و وثانی او دو انکی تاویل دا دی نجاوت وارحن هم مالکا ضرورتان دا شیر دی او دیکی دا دا وجید ضرورتی شیرین وو را گلے دی او شیر کے اغس جائز دی چی پا نصر کی جائز وقار عبدالکایر ویلی دی عبدالکایر ہی الواو فی حیما لیل آتپو له خبرہ ختم دا دا خال مسئلہ اردودانا اترازت تک کیا تا دی خبرہ چید دا واوی آتب تا جملا مصبتا مزاری او حال لغلی وو پیر آگلی ویزی واما چید دا ارو حال دا دعا تیفادا نحو دا ارو پوزر دا چی پا کمیتا عوان پا تربا نسکی تاوین وقال عبدالکاہر ملی دا عبدالکاہر ہی الواحی اے الواحی اے الواحی ایما وو پر ادوارو مسالینو کلی لات پی دا پر دا اتب حال نرے وليس المانا او نه دمانه كنت صاحب کنوجهو زهونکو 10 سال کې او درېم دا سال کې چېونکو د مخ ته دا مانا نه ده ونجاو تو امان جاته منت په 10 سال کې راهنن مالکات چې مالک مې سرګاڼه کو دا معنا نه ده بلل مزاره دمان الماضي مزاره دمانه رسره نا. مزید کون تو ز پاسې دلوم دې زمانہ کې او هغه نه مې او پخ د مخ او کله حال معنا نه ده او ذکرانګي دا بل معنا چې اس نجاو تو ورهم تو یو بله تبصره جملېن دواړه برابر چې مناسبت راغې یو بله تبصې شمکه تصویرې په جامې په بیان کې اګه ونه اصل د دې جملې چې کوم تو سکق تو نجاو تو ورهم تو او دلا علکنو بيد ويعدول سلوک وک چې باز ټیم کې سړې نقشره هغه وخت یه دې سړې د نقشره هغه وخت چې په تفصیل باندې عمر دا څه وکړا شه مدید تواジナ باز ټایم کې د مازينو په تعبير بیا پر صحیح شو آمد. نو دوايي وادل ادل کر شي دا نفل مازيد لفظ نمازین المزار المزار طرف له حكايت الحال پر د حكايت د حالي مازی او معناها او مانا د دې د اشوا معنا د حكايتو دا؟ اشوا ايو پرزا د جي ما کر حالات په مازي د زماني مازي واقع چې په زماني مازي کې واقعي نو پر استشه په حاضر زمان په زمان کې په يو عبر په تاویر په شي په لابځل مزارل داسې کول شي را به شي ان شاء الله هم سکه یو په جیل کې بند او محبوبہ را ما او سر السلام کو کوغه دا او غو ما دا کو علانګه هغه په جیل کې ګیر ده او محبوبې څنګه روانه ده نارق بالیمانینا مسعودو صحیح شه نو باید شک کې شخص سړی شي ته ارسم مخامخ ګرځي واه الله واه الحمد